Мов, п'ять почуттів душевних – радість, гнів, бажання, страх, горе. Мов, п'ять призначень держави – законодавство, виконання, суд, виховання, перевірка. А чи буде щастя для її дітей? І чи стала б щасливішою, коли б народила султанові 10 або й 15 дітей по дитині щороку? Он розповідають, одна куртка одразу народила 40 дітей, 20 хлопчиків і 20 дівчаток. Султан навіть звелів занести цю вигадану подію в літопис свого царства. Та коли б навіть таке могло бути правдою, то хіба щастя залежить від кількості? Знову і знову поставав перед очима Вроксолони гостряк той вершини в Родопах, на яку вони дерлися з султаном і на якій не виявилося місця для двох. Лише тепер спізнала Роксолана, що таке справжній розпач. Не мала з ким порадитись, не знала, в кого просити помочі. Поки була маленькою рабиною в Гаремі, їй могли і співчувати. Тепер хіба що ненавидіти. Досягнувши найвищої влади, побачила, що досягнула лише вершин безсилля. Призначення людини на землі – дати продовження своєму роду. Все інше – суєта. І вигадки А вона тільки й досягнула, що поставила своїх дітей під смертельну загрозу І що вище підіймалася, то більшою була загроза для її дітей Бо на тих висотах лишалася тільки влада А влада не знає жалю Справжнього жаху зазнала Роксолана, довідавшись про те, що Сулеймана мало не вбито в поході у Валоні на березі моря, куди прийшов султан із своїм військом, а йшов туди лише для того, щоб випробувати сираскером свого нового зятя, мужа ненависної хатіджі, Людфі Пашу, вночі до османського табору прокрався сербський гайдук, Дам'ян, який хотів убити султана в його шатрі. А гайдука видав тріск сухої галузки, на яку необачно наступив. Серба посікли яничари, Султан уцілів. Уціліла і Роксолана своїми дітьми, бо інакше Мустафа першим прискочив би з меніси до Стамбула, сів би на трон, і тоді закон Фатіха і помста розсатанілої Черкешенки і її торжество. А яка жінка знесе торжество суперниці? Вже ліпше смерті. Мирщій написала Сулейманові розпачливу газель, яку хотіла б послати вже й не з гінцем, а з перелітними птахами, як менжнун до своєї коханої лейли. Уже й не вірю, що ти вернешся колись. Рятунку. Чи ж дочекаюсь, щоб почути голос твій? Рятунку. Шукаючи до тебе путь, здолать змогла б я не тільки простір, а й безжальність душ. Рятунку. І ми світив, мій сон тривожний рвуться, і я, прокинувшись, розпачливо кричу: Рятунку. Ніхто, крім вранішнього вітру, вже не стукне в мої забуті двері, я стогну рятунку. Коли ж віддасть мені тебе війна ревнива, прекрасного, неначе світло, і тінь, рятунку. Терплячу й хіба що стати, ніби камінь або кора старих дерев, рятунку. Несила хасики чекати довше в розпуці, кличучи тебе, султане, мій, рятунку Страх не за себе, а за дітей своїх водив її рукою, коли вночі складала цю газель для султана Любила чи ненавиділа того чоловіка, не знала й сама, але молила всіх богів, щоб дарували йому життя Щоб був він живий, і не так для неї, як для її дітей Істинно Знайте, що ваші багатства і ваші діти – випробування. СТОВПИ Будівлі тримаються на стовпах, царства на вірних людях. В Османів ніхто не знав, ким буде, яка висока або й нікчемна доля його жде. І в цьому була вся принадність життя його відкритість і приступність. Може, і ця держава стала такою могутньою завдяки незнанню людьми свого призначення. Був у кожного необмежені можливості. Кожен міг дійти навіть до звання великого візира, аби лише зумів першим крикнути Аллах великий.